текст 9 вай кунданджані то фара мадупурі татра фіра соцвад грінда ранья Приймам рита плавана, курядяся віраджати, грітати, сей вам віве кінака. Як на духовний погляд, святе місце, яке називають Матхура, вище за Вайкунту трансцендентного світу, бо в цьому місці народився Господь, вище за Матхуру трансцендентний ліс Вріндавани, бо. Саме там відбувається расаліва Кришна, а вище за ліс ріндаваний пагорб Говардана, бо це його підняв своєю божественною рукою Ші Кришна, і до того ж він є місце його розмаїтих любовних розваг. Але вище над усе незрівнянна Ші Радакунда, бо її переповнює Божественний нектар преми до Господа Ші Кришни. Тож хіба якась мудра людина, знаючи це, відмовиться служити цій найпіднесенішій радакунді, що розташована біля підніжжя пагорба Говардан. На духовний світ припадає три чверті сукупного творіння Верховного Бога особи, і цей світ є незрівнянний. Зрозуміло, що духовний світ у всьому перевершує світ матеріальний. Попри те, що Матхура та її околиці як, здається, перебувають у матеріальному світі, їх вважають вищими за духовний світ. Тому що в Матхурі з'явився сам Верховний Богособа. Ліси Вріндавани вважають вищими за Матхуру, бо 12 з тих лісів два Дашаван, як оце славетні Талаван, Мадуван та Багулаван, відомі як місця різноманітних розваг Господа. Отже, ліси Вріндавана вважають вищими за Матхуру. Але Божественний пагорб Говардан вищий навіть за них, тому що Кришна підняв цей пагорб і тримав його своєю прекрасною, подібною до лотоса рукою, наче парасольку, захищаючи так своїх віданих жителів враджі від шаленої зливи, яку наслав розгніваний цар півбогів Індра. Також на пагорбі Говардан Кришна разом зі своїми друзями-пастурками випасає корови. Там він призначає побачення своєї коханій Шрі раді. Там відбуваються їхні любовні ігри. Однак Радакунда, кунда розташована біля підніжжя Гувардана, вища над усе, тому що її переповнює любов до Крішни. Піднесені, віддані здебільшого оселяються на берегах Радакунди, кунди бо там все нагадує про вічні любовні розваги Кришни і Радгарані, Радгі Вілас. У читання Чайтаня в житті Мадьяліла сказано, що коли ще читання був вперше, відвідав Раджабумі відшукати радакунду, йому вдалося не відразу. Це означає, що він поставив собі на меті розшукати місце, де розташована радакунда, і в кінці кінців він відшукав його. Від озера на той час лишився крихітний ставок. Зробивши в ньому увіння, Господь читання повідомив своїх відданих, що це і є справжня радакунда. Пізніше віддані Господа Чайтанні на чолі з шістьма Госфами, зокрема Рупою та Рагунатою Дасою, розширили цей ставок. Нині тут знову велике озеро Радакунда. Шіла Рупа Госфами наголошує на важливості Радакунди саме тому, що Ші Чайтанні мав невідступне бажання знайти його. Тож хто, знаючи все це, зможе покинути береги Радакунди і піти шукати пристановище десь в іншому місці? Такого не зробить жоден з тих, хто володіє трансцендентним розумом. Однак представники інших вайшнавських сампрадай не усвідомлюють значення радакунди. І так само не здатні осягнути божественної природи радакунди та усвідомити її духовну вагу ті, кого не приваблює служіння Господу Ші Четанні Магаправу. Отже, радакунду насамперед вшановують Гоудя Вайшнави, послідовники Господа Ші Четанні Магаправу.